dhe argumente që të regojnë peshen e rënd që ka ky gjuna të kallahu subhanu wa ta'ala. Ndërsa sot dhe të regojnë shkurtimisht shkakjet që e qojnë njeri unë të kimoraliteti. Dhe më ndojë se të flanë sërë për shkakjet mbase në disa aspekte mund tjetë më rëndësishme se të flanë sërë për vetë problemin. Sefse shumë musliman e njopin të si problem dhe përpijin dhe distansohen por ata Këta shumë, do më thënë, nuk janë disënëcuar nga një piesë ose nga shumë për i këtyre shkakeve që të qërënë qënë atje. Edhe i blisi nuk i vjen një riu që t'isot bëj i moralitet. Asë nuk i vjen që t'isot bëj kufër. Asë nuk i vjen që t'isot dil në feja. Por i thot, afro usë të këmë moraliteti duke i thënë për shemë u shikoj e këtë femër, sepse ti ke nevoj të shikoj e që i do bërë shtre këti, doblesh, ta dirë se si kush problem për e teje, edhe shikon një edhe një edhe një edhe një dhe të në zi e zemra. Pasë e fillojnë mua betët, pasë e fillojnë takime, dhe këshu më rranë në zi e zemra, dhe e se ku njeri u të mbri në aktin final, kriminal, të imuar nitetit, atëhera i nuk e guptonë vetën e vetë, edhe ka rënë në njuhëmnerë të sejlë, dhe nuk dhe do të prejstaj vetëm nësë dhe dëshëronë Po këtë arsyje shumë e nevojshme që ne që të flasim për shkaqet që çojnë aty, sepse këto shkaqe të gjitha ndodhen këtu, në vendin që ne jetojmë. Pra këtyre shkaqeve është shikimi i ndaluar. Dhe ne kemi mbartur një hytzbe të posaçme për çështjen e shikimit. Ne kemi treguar argumente të, argument të, të tar që ndalojnë besimtarit që ta lëshojë shikimin e tij aty ku është har. Dhe një prej argumenteve më të qarta është fjala Allahu subhanahu wa taala që thot në Kur'an më kulli lë mëminin e je gugbumin e dëfarihim. Thua i betimtarve ta ulin shikimin e tëre. Ta ulin shikimin do të thot që mos shikojnë harame. Ta ulin shikimin do të thot që mos shikojnë harame. Por, ta ruajnë atë mjësi që uka zënë Allah i më dhe ruar, që mos bijen në këtë hapë të shëjtanit i tili i qona ta në i muarritet. Unë e di shumirë dhe ju e dinit gjithë që uli e shikimit në një vëndë si vëndë jo në shumë e vështirë. Por valë, a mëndojëm nështë të të afitojmë gjenetin pa vëshirësi, a mënduar njërë zë të do hynë gjenet duke luajtur, për kundën zë gjenetit të fitohë duke ka luar shumë vëshirësi, dhe kjo është një për vëshirësive te për te për te për, te për të thjeshta. Gjithashtu një prishka që e qërë që një një një mërëtet është edhe përzirja e bur Nuflihet tu për përziër në rrugë, e cila është një përziëje spontane, në të cilën besimtarin në sëruar shikimin e tij shputon prej sherrit të saj. Por këtu flitet për një përziëje e cila bëhet përdit, siç është përziëre në përshkolla ose në punë, në cilën njëri u dhe të cilën njeriu detyrohet të përzihet me femra ose femra me meshkuj të cilët nuk i kanë gjë nga anëfttare, nuk i kanë gjë nga anë parafisënore dhe nuk kanë gjakun e saj. Edhe përzihet me ta A dhe sikon burri gruan me gruaja burrin dhe fillojnë flasin me pretekstin se duhet poq për hyrje punës ose sepse janë shoklase ose shojçi dhe shoklase dhe në fund fare pastaj ndodhin rezultate të padëshiruara. Dhe realiteti na ka treguar raste të tillë të shumta, mbase unë mendoj që çdo njeri për neç mund raset të ketë raste të tillë sa të, të duash. E pastaj muzdal një ide në fot që kjo mund të ndodhë por nuk kemi ç'të bëjmë, sepse shkaktari është vetë njeriu është normal e që një person i cili përzijet në ambjendet të tjo dhe ndikohet. Ma di ka të reguar Shekhu Lissami më të emi ato sikur në pusin brenda një dhome me një femër që është e zez, serb, në bresh, unë nuk do kemë siguri për vetën time. Edhe e të reguar më në që e dhe në hybët kaluar gjithështu që fitën e e mërë madhe që është dhëmë të Benisa i dhe më patër të kjumet, është nga fitë në ndaj ku shë fitën e e gravë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 Elkahu filjemi me këtu feljedejni u akale i jake i jake në të bëtëlle bilmai. Tho te hodhi në detë me duar të lidhura më pasi tha kujdesë më slagesh. Kjo është katerim dhe dhe dhe dhe qonë njërët dhe një moralitetës. Dhe, shëqërit njërzore se të mund shëqërit për endimori kanë përvuar të dhe sërpërvuar dhe kanë kaluar në etapa akoma më të qia. Ata duke lejuar e femrën që të dali për jashtë dhe të ndodhi kjolloj për zjerje e keqe për të cilës vjen imoralitetis, se të se të e ka tërguar lovë, shumë hanu të lov, ala, pas ta janë ndopër me imoralitetin ka kaluar të homoseksualizmi, pas ta janë ndopër me të ata shi kanë kaluar të martesa me kapshët, kapshë me njëri. Edhe në disa shtete përëndimore qenë të lejuar martesën kapshë me njëri. Kujë janë duke shkuar të njërët E gjithë kjo, sepse kjo rrugë ka pjetë shonë. Edhe fillim i za është të ke moraliteti. Ndërkohë që Allah i madhuruar urdhër në Kur'an, gradhe dhe thopsë. U thops. akër në fi bujutikun në vela të borrejnë të borrejnë të borrejnë gjelgjahirijet il ula. Thot që ndroni në shpituaja, që ndroni në shpituaja shë urdhë që grëj më zdalë. Edhe kjo dhe thot që grëj ka, ka të lejuar të dalë vetën kur ka nevojë edhe jo të dalit për ditu këpërzirë me burra në puna për në shkosë, se përse kjo të qërë në shkatërimi në shësherit. Ma dhedeve të qafirës kënë të reguar disa studiues, thonë, në basë të studimit të gjithë civilizimeve që kemi bërë. Kemi bërë e, që kur grua e ja dhe nga shpijet saj dhe filon punon si punon buri, kërë ka qënë fillimit shkatërimit të një civilizimi. Kërë ka qënë fillimit shkatërimit të një civilizimi. Gjithë termat që së rasin që thonë duhet dhe gruhe që të emancipohet edhe, që të, të marrë dhe dhe dhe sekte anë gjithë sirja mashtrueset në të cilët, në të cilët sënojët që të shkaterohet shëqëria dhe të, të qohet shëqëria në këtë dhe rangën që në ka shkuar sotë në përëndim. Që gruja të bëhe si plashkë, që shqitet dhe bljet në shdukush në për 5 lekë. Nikoqë Allah i madhëruar e ka ndëruar gruan në Kur'an dhe e ka urdhëruar që të rri në shtëpinë sa se sa ajo është e er sigurt çmuar xhevahir. Edhe kjo që në detin shtëpi nuk është porstrim për ta, por është nderim për ta. Waqarnu fi buyuti kunna, qëndroni në shtëpinë tuaj sepse burri juaj është ai i cili ka për detyrë të ushqej, ka detyrë të veshë, ka detyrë të mbrojë, ka detyrë të kujdeset për ty. Nikoqë këtë gjë nuk e siguron asnjë lloj sistemi botëror gruas. Gjithashtu profetis sa nëlloni se lem, kur ka parë gratë që dilin nga shpia Allah, nga gjemija dhe papërzieshin me burat rrug, u tha grave. Nuk ju tako një uve që të qëndroni në mezin e rrugës. Tho për kundërzi ke një përdetyr që të zini armët e rrugës dhe të regonë trasmetur që i thonë më pasë, që shikoj e gronë që jese në armët e rrugës, ajta mund t'i ka për shërroba robja e saj pasmurit. Hese në për armët e rr Ku këtë përziere profeti sallallahu alejhi dhe sel nuk e ka lejuar rrug, çfarë mund tëosh i dërguar Allahu po shikonte thot gjinin ton. Gjithashtu një përskaqje që çon në një moralitet është dhe hiçe xhijabit ose mos veshja e xhijabit nga ana e grave. Edhe për këtë kemi folur në mësimin e kaluar kur treguam për ndësinë që ka xhijabit. Allahu madhuar thot ualet te barruzve te barruzja jahiliete elula muzuz bukuroni siç e folim një herë të, të, të, të parë. Gjithashtu një përshka që dhe është e gruaj e të dali e zbukuruar dhe e parfumosur nga shpije saj. Në më dhe një vetën që e delë pa hijab dhe këmë, më dhalja me hijab, këmë në vetë vetë është një zbukurim. Ndjere e bukurive të të kjo është në dojë zbukurimi. Por mbi këtë, të dali e zbukuruar, e parfumosur, e lyër, e shgërruar, gjësile e që njështë në shkatrimi edhe kur shikon realitetin pastaj qindet përjashtë e kupton njeriu pse profeti sallallahu alejhi dhe selemu ka thënë grave që ju jeni numri më i madh i banorëve të xhabet. U thot grave ju jeni numri më i madh i banorëve të xhabet kurse në hadithin tjetër u ka treguar mbas sikatreguar ato korbat dhe ndërtoi një korp që kishte secipin e kuq edhe këmbë të kuqe që janë shumë të rrallë i ka thënë i ka thënë sahabët nuk hyn prej grave në xhenet vetëm sa e grua që sipunë këtij korbi ndër korbat Ka 70% në këty i këtij korpi ndërkohë pa kaq 70% e hyrë në xhenet, sepse ato skatrojnë një shoqëri, ato skatrojnë një ummet, ato skatrojnë një glob të tokar, i çon njerëzën në xhenem. Për këtë arsye Allahu më dheu ka vendosur këtë rregulla, pa të cilat shoqëria nuk mund të jetë siç duhet. Gjithashtu, një përshkaqje vë është që veçohet një burrë me një grua në një dhomë ose në një shtëpi të vetmuar pa qenë askush prezant me ta. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka von hadithin e saktë. Së mos veçohet asnjë burr me asnjë grua, sepse i treti i tyre, aty grua po qartë mund të thonë që nuk i lejohet atij me asnjë grua që nuk i lejohet që të ndroje vetëm atë, sepse i treti i tyre është shejtani, i cili nxit ata për të rënë në immoralitet. Edhe shikoj gjendën tonë sot, shikoj veten tonë ku je që të kupton se ku duhet djesh. Gjithashtu shkak tjetër është prekja e grave të huaja duke u dhënë në tyre dorë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 El që tregon punë të qartë që prekja e grave tuaj nuk lejohet në Islam dhe është një preshqajje që e çon njërën në immoralitet. Gjithashtu një preshqajje e tjera është zbukurimi i fjalëve dhe hollimi i zërit nga ane grave kur ato flasin me burrat e huaj. Duhet të grua kur flas me burrat e huaj të flasë normal si shflet një njerëj kur bisedon për rastë nevoje me një burrë të huaj. Ndërsa zbutja e zërit dhe zgjedhja e fjalëve të bukura këto normalisht janë shkaqe çertoj njeriu që të mashtrohet të jashtë për çështjet e saj sidomos kur zemra e tij është e smur prandaj profeti sallallahu alaihi dhe sellem u shurdhrua në Kur'an është urdhëruar në Kur'an që ti të thotë besimtarëve besimtarëve që të ulin zërin e tyre tot allah subhanahu wa taala thot fe la takhda'na bin qaul dridot grave na idi që ka dhënë profeti sallallahu alaihi dhe sellem fe la takhda'na bin qaul mos zbuzni zërat tuaj sepse për ndryshe nëse e bëni të gjë do lakmojnë ata që kanë në zemrat të tyre sfondje. Gjithashtu është ndaluar që gruaja të udhëtojë vetëm pa pasur mahrem dhe pa pasur pasur të sugëruar që është prej familjes së saj, burrbat e lë gruan. Edhe profeti sallallahu alejhi dhe sellem ka thënë për këtë, nuk i lejohet një gruaje që beson Allahun dhe ditën e fundit që të udhëtojë një ditë natë, të udhëtojë një ditë natë pa pasur mahremeve dhe një ditë natë bëhet fjali po si kur të të thonë të në të bëndë dhe të dhe distante në këmbë, do të merë dhe kjo përpërsi një ditë natë. Në kjo të dhe distante nuk e le johët, grua që të dhe të dhej pa pasur më hrëm me vete. Në përse kjo bëhet shkak që njerëzit të bje në imorënitët. Gjithashtu, Allah subhanuat e talën, në Korani ka ndaluar gratë që t'i kërtasnën kamët e tyre për të dhjuar njerëzit e shfarë stolisht kanë vendos në duar të tyre edhe në kamët të tyre. Vëndozi shumë bërzulykve kura, jo për planës të kamën gjohëshin trokitet e bërzulykve të kënjëri tjetëri, kësitët bërzulykve. Dhe. dhe Allah i Madhru ka thunë Kur'an për këtë, o le jadrribën e bjergjulihin e lijur, o le me majukhfiin e minzinët i him. Tho dhe mos t'i godasin kamët të tyre, që të mos të marrin vesh njerës se qëpar të lishë shëhin e to. Shikohës të urdhë i kuranor në lidhë me kruan që ajo të ruat nga shtë dhe gjerët tila bënë ziti për njerëzit që ata të bje në moreritet. Edhe sot e njashme këta është kërtitje e takave. E tila, më thënë, gjindet të këpusët e grave në veçën ti. Veshën disë dhe këpusës me, me, me taka që kërcasin fort edhe lënë zhurëm edhe shtë dhe kushit gjënë këpon që këshë një kruaj që pa jetën. Zakonisht pak këto këto këto kputhje janë me taka të larta që bën edhe më yoshë. Normalisht këto gjëra janë të ndaluar në Islam në dy aspekte. Në aspektin e parë që e ka ndaluar Allahu Kur'an shfaqjen e zbukurimit edhe tretjen e vëmendjes me anë të zbukurimit dhe aspekti i dytë që ka sponsorizime çafirat. Pikë tjetër është dhe kjo pikë është e përgjithshme për burrë dhe për gratë, është tregimi gjinave të dhjetra. Normalisht shumë njerëz kanë jetuar para Islamit njëkoh injorancë, në të cilat ata kanë ka bërë lëndë gjunafe, s'u kem bërë të marrë, dhe ka prej tyre që mbas të bën musliman nuk kanë turp ti tregojnë këto gjunafe përpara njerëzve. Dhe kjo bëhet shkak që njerëzit të nxiten për të bërë këto gjunafe. Prandaj Islami ka synuar gjithmonë që njeriu ti fsheh gjunafet e të tisë, sepse shfaqja e gjunave bëhet shkak që njerëzit të nxiten për to. Fshi gjunafet jo për hipokrizi, por shtëpi fshi gjunavet që mos bësh shkak Dhe mos bësh ndjitës ti për njerëzit që bëjnë gjëra të tillë. Mos ti është ti shembulli i keq për ta. Ndërkohë që shikon shumë musliman, fillojnë edhe burrat për vëllezërit e tij që e ka bërë këtu, e ka bërë këtu, e ka bërë këtu, e ka, brëkshtu, e ka brëkshtu, e me me e bërë këtu, dhe tjetër të dëgjojnë ato mëkëshërie me ende kush çfarë ka bërë në një kohë këto gjëra, këngëra të ndyra, për të cilëve Allah subhanahu wa taala e shpitoi dhe po donte Allah e linte nëto, dhe përfundimi i ti do ishte xhehenemi dhe përfejti sallallahu e sellem ka thënë, të gjithu meditim dhët i falen gjunafet, përvecë atyre që i shfashin ato. Të gjithu meditim dhët i falen gjunafet, përvecë atyre që i shfashin ato gjunafet. Përvecë atyre nuk u falen gjunafet. Dhe përfejti sallallahu e sellem ka të reguar gjithashtu një hadisjet e të tësak, thotë kër njeri u bëhet musliman, atërë allahu i afshin gjunafet dhe më parshme, nëse a i Por nëse njeri u bashdojnë gjunafët e ka përmë përpara dhe mburet me to, Allah e ja shkruan e to gjunafët e mbashët dhe pas në shpërë muslimat të gjithë dhe dhe, dhe, dhe lovajtë për gjithë ato. Nusëm Allah s.a. ta ruhe nga imoritetit dhe nga shkajqet e imoritetit. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasullillah wa ala alihi wa sahmi e gjemain e mabad. Ba Gjithashtu një përshkajqet dhe që e qënë njerë në imoritet është d Televizorës një përshka që dhe më mabdështore që e qonë njëri u në imoralitet. Në të serviret imoraliteti një form të quditshme. Në të serviret imoraliteti si që serviret mish i derrit një tabaka për jari. Serviret imoraliteti në tëlloj form e dhe i bëhet ati reklam, një reklame fushishme dhe mirë për atë që më shtrohat. Edhe, filmet, edhe nga në loj filmet, shader, fare, pas e fillon muslimani duke shikuar lajmet, pastaj mbas lajme emisionet, pastaj pastaj mbas emisione shikon filmat, dhe nga filmat vallloj filma shajderisa fund fare, pastaj fillon dhe bëhet dëshira e tjernë, të vendosmëri, dhe fillon të kërkoni mërinë tërë, deri sa ta gjejë atë dhe birnë ta dhe të fitoj zemrimin e Allahut subhanahu teala. Dhe nëse nuk arrin deri atje, zemra tij është e thyer, dërmuara, shkatëruar, nxir nuk shikon mirë, nuk shikon të, të keqje, nuk i duket e mirë më e mirë se vetësh nxir zemra nga gjunaftë e shikimin e haram edhe nuk i duke më keqe e keqe nga që zemrë ati është e bukosër, është e blokuar në gjynafët. Për këta rësye është dhe ty për besimtaren që ta lërgojnë të mjetë shkatarrujët nga shpitë të tyre. Edhe mos të mos që ortojnë të mjetë të tyre nëse pasajnë e se pasajnë të shikojnë për tyre veprime të ulta. Por të avendosin gjynafin veteve të tyre. Ma di të regohet, ka qenë një person i devoqëm edhe mori televizor në shpitë. Por shikonte në televizor vetëm gjërat e hajrit. Kishte një kanal islam, në tin shikonte vetëm thëime, Kur'anën e rraf. Mbas i vdiq fëmijët e tij e keq përdorën televizorin. Do për te i theka treguar një sheh. Allahu ja shpëlef vetë mira. E keq përdorin televizorin fëmijët e tij, edhe komshiu i tij e shikon në ëndër masdegës të personit që ishte vdekur. Dhe i thot thui fëmijëve të mitë ta heqin televizorin sepse un jam duke u ndeshkuar për shkak të televizorit dhe gjunat që u bën ata pse uni isha shkaktar që ata shkojnë televizor. Ai shikon natën e parë u thot atyre që këtu kanë pabopën këtu televizor, prandaj largojnë televizorin. Ata zgjojnë. Derisa pasdaj shkëton për 2 për 3, 3 në 3, e shikon të personin i thot aman të lutem ndihmose se po dënohen për këtyre. Edhe më thu çuditnisë më e dër që një person të bëhet shkakt, që fuzë këtë lloj pislliku, ku to e hanë shpinën e tij, edhe pasdaj morën gjunavet e fëmijëve të tij, fëmijëzmivë të tij, të cilët janë bërë gjithë shkaktar janë putrën të gjunafës e parathënë të imoralitetit për fëndë të të të të të televizorin. Në rusë i mëndovë shumë hanë talë në nërujë neve dhe familit tonë nga shëve dhe televizorin nga parathënë të imoralitetit. Gjitha shmi një përshka që e qënë që njëriun në imoralitetit dhe të gjimë muzikës. Edhe po të qikosh muzika është një për e gjërëve më të afërta me imoralitetin. Ma ditë djetarët kanë të dhe muzika është posta që qi do të çon për tek immoralitetin në mënyrë të drejtë për të drejtë. Madje profeti sallallahu alajhi wasallam ka treguar në hadith që në kohën e fundit do vijnë disa njerëz. I ka treguar së bashku immoralitetin me muzikën, sepse ato janë pandashme me njëra tjetra. Edhe ka thënë do vijnë në kohën e fundit disa njerëz në umetin tim. Ata do lejojnë muzikën, immoralitetin, mndafshin edhe alkolin. Thotë të qendrojnë rruz një mali. Edhe do të vijë një bari aty për të thënë Në atë në sublimimin tim të deleve që ku kam ruitur dhe i dhomën ta hartën e nesër, kur kthehet në nesër unë ky person i gjen që Allahu subhanahu wa taala kishte ndërruar një pjesë të tyre në derra dhe në Maimuna, edhe një pjesë tjetër kishte hedhur mali për sipër dhe i kishte fundosur. Ky lloj sublimimi është për këta njerëz të cilët lejojnë muzikën, imoralitetin, alkoolin edhe më ndafshin. Kta janë për i momentit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe ky hadith është të Buhariu dhe është hadith i saktë i cili tregon lidhen e ngushtë që kanë të gjitha fëmijët tjetër, të cilët e ndihmojnë njeriu që i bëj të dyja ose të gjitha. Gjithashtu për shkak që çon njerut emocionist dhe alkoli, sepse alkoli e mërmend në njeriu. Ja mërmend në një dhe pastaj njeriu nuk di se çfarë bën. Po kjo nuk do thotë që ai nuk ka përgjegjësi përpara Allahut subhanuhu teal, por kundërsjikur njeriu pi alkol, ai shpë, është ai është përgjegjshëm përpara Allahut, edhe pse ai nganjëherë llogjikohet përjeshm. Edhe ai mban përsipër çdo si për lloj gjeje, është po i karkin dhe nga goja nëse bën kufër. Edhe përse ka pjerën kolla, a i dhe nga feja. Nësë a i bënë imoralitet, a i që përgjeshën para allohë për të lojgjeshë që ka bërë. Një dhe është një përshka që vërshë, shëqërimi me njerëzit imoralis. Me imoralisë të, të cilët e nëzisën njerëjën vëtën për imoralitet. O ju ri du levine të birun e shëhawatjen të milu me lëna allima. Duhon atë të cilën dikën epshet që të, të lërgoj një vërë me n Edhe ajo një ngjë me vërtetë. Mendo pak po sikur televizori recinin ti e fund shpinta ndër dhe i bën shok të gjitha ata moralistë ndodhen atë. I, I bën ata shok me ti, ju shok, po i bën atë parë shpisë të par shpisit, flasin ata në emër tënd, edhe të mësojnë fëmijët e tu për çdo lloj gjë që duan ata. Domethën tim afërsisht plot për Allah subhanahu wa taala në këtë lloj rasti për çdo gjë që ndodh shpinta ndër me fëmijët e tu dhe Allah ka thënë Kur'an ja ju eldhina me qu'u anfusakum wa ahlikum nara o ju që keni besuar ruaj një vetë të tuaj dhe familje të tuaj nga zjarëj. Dhe profetit Solonorin, se në më ka thënë gjithashtu, njëri ju është në fen e shokut të ti. Më thuaj me kërrisë të fenë të kushje, nëse dërishme i moralisët si ta të bësh, nëse dërishme hajdutës si ta të bësh, nëse dërishme i kriminelet si ta të bësh, edhe me këtërish ashtu të bësh vetë, se të se njëri ju merë nga moralisë shokut ti, pa në zgjedhjen e shokëve të ti, tij dhe në zgjedhjen e shokëve të fëmijëve të ti. tij dhe e fundit një bashkakaqe i dhështur dhe pasuria disa dietar kohëzë varfëria po mendoj se pasuria është shkak më i madh që çon njeriu në immoralitet se ta varfëria sepse njeriu i varfër ka zemër më pyer dashnëksyre të kaloj më dhënë kurse pafaniku i ka të gjithë dhe nuk di ç't bëj prandaj dhe shpirti është i till që poqes të ti e let lirë nuk e shqetëson por më punë mira ai do të shqetësojë punë qjia dhe kur njeriu nuk ka mund të shqetësojë punë mira dhe asë me pun të kajin në cilat a i dhe më fitoh riskur në tje halon, atër do të nëzisi vetë e ti për të bërë harame, si dhe mos kur ka parat shumëta, pasurit madhe, edhe atër kjo bëhet shkak për njëriun që e të shkojnë haram. Lusim Allah në më dhe ruar që të në ruaj nga shkaj që të imo realitetit. Lusim Allah në ruaj nga shdëgje e keqin neve dhe familje tona. Allah në shkaj që të njëriun që të njëriun që të njëriun që t